Kuzuia ngozi kuzeka bongo na pia mbinu za wakorea za utunzaji ngozi, inayouleleta makalah leo inayohuusu urembo na tanashati ni mimi A Daima na pia anapatikana katika Instagram kwa jina la Aha Daima. Ni fikra gani za hararakaka zina kujiakilini mwaka ukiwawaza watu wa jamii ya Korea, je yeah. nuimbaji wao wa muziki k-pop, ama mavazi yao ya pendezayo, kwa kuwa na rangi mbalimbali zivutiazo macho kwa haraka au ni maigizo yao almaarufu kama K-dramas yanasemekana kuwa kati ya maigizo yenye watazamaji wengi sana duniani la hasha haya yote yanaweza yakawa mawazo yako ya kwanza kuhusu Korea lakini naamini katika tano bora za fikra zako huwezi kosa kufikiri na mna wa Korea huwa na ngozi zinyororo na yenye kuchelewa kuzeka watu hawa wamekuwa mfano wa kuigo kwa miaka mingi hususan kwenye swala hili la kufanikiwa kutunza ngozi zao lakini ni nini siri pekee ya jamii hii kufanikiwa kutunza ngozi zao mpaka watu ushindwe kudhani kwa usahihi umri wa watu hawa majibu sahihi ya swali hili tutapata leo hii na tutaweza pia kujadili ni namna na sisi tunaweza kutunza ngozi zetu kwa njia rafiki na mazingira yetu ya kibongo bongo njia ya kwanza matumizi ya mionzi ya uv Wanasayansi wamegundua ya kuwa mionzi hii almaarufu kama UV huambatana hasa na miale ya jua. Kati ya mambo haya makubwa yanayosababisha ngozi kuzeka kwa haraka. Sababu hii imeonekana kuwa hatarishi zaidi kwenye ngozi ya mwanadamu. Endapo mtu atakuwa anapigwa na miale hii kwa muda mrefu sana. Kwa maneno ya kisayansi zaidi. Mtu akiwa anapigwa na mionzi hii ya UV, yani miale ya jua kwa muda mrefu uzalishaji wake wa protini za collagen upungua kwenye safu ya chini kidogo ya ngozi ya juu ya mwanadamu hali hii hufanya ngozi nzima kuwa nyembamba zaidi hivyo mabadiliko ya uwezo ngozi kujivuta nao upungua na hapa ndipo ngozi huanza kuwa na mikunjo njia ya pili viradikali huru ama free radicals kwa lugha ya kigeni viradikali hivi hutengenezwa na mafuta yaliyo chini ya ngozi zetu Kama jina linavyo idhinisha Hawa majema wa kuhuru Yani hawajiungana na viradikali vyo Hali hii usababisha viradikali hivi kuishia kuvunja protini za collagen za ngozi Na ndipongozi huwa hatarini kupata makunyanzi, makovu na mikunjo mikunjo Njiya tatu Ngozi kavu Wanasayansi wanakuambia ya kuwa kuna kitu kinaitwa sebum Haya ni mafuta mafuta yenye hali ya unta Ambayo huzalishwa na teza za sebashas Dhumu ni mafuta haya katika mwili wa mwanadamu Ni ngozi kwa ujumla na kuhagikisha kuwa ngozi ina unyevu wa kutosha Sasa tukiwa tunakuwa kiumbri Huzalishaji wa mafutahaya upungua ipasavyo Hivyo unyevu nyevu huu kwenye ngozi nao upungua Ngozi upungua wezo wa kujivuta na nipongozi huanza huwanza kupata makunyanzi kwa uraisi Ndiyo maana, Watu hushauriwa kuwa na taratibu binafsi maalum wa ngozi hasa katika kuhakikisha kuwa ngozi huwa na unyevu wa kutosha kuanzia miaka 20 na kuendelea. Jabla 4 Mtindo wa maisha Mambo mengi katika maisha huweza sababisha ngozi ya mtu kuzeeka kwa haraka. Hapa tunazungumzia vitu kama msongo wa mawazo, lishe na kadhalika. Lakini vipo vitu vingine katika maisha Ambavyo moja kwa moja hupelkea ngozi ya mwanadamu kuzeka kwa haraka zaidi. Mfano ni vutaji wa sigara, ambapo inaaminika kuwa kile kitendo cha kuvuta na kupuliza, upunguza kiasi cha oxygenksi kinywani, na ndipo mikunjo huanza kutokea usoni hasa maeneo ya midomo. Hayo hapo mambo makumane ambayo husababisha ngozi zetu kuzeka kwa haraka. Sasa tuendelee kuchambua njia ambazo tutaweza kukupigana, na mambo haya kwa kuangalia jinsi wa Korea hutunza ngozi zao. Tutaanza na mtindo wa maisha. Kuna vitu mtu anapaswa kuviepuka kama ana matarajio ya kutunza ngozi yake dhidi ya uzee. Kitu cha kwanza kati ya hivi ni kula kupita kiasi. Wa Korea huwa na mtindo wa kula chakula kwa uchache sana. Kama wewe ni mfuatiliaji wa mengizo yao basi ushawahi ona namna wanavyotenga vyakula vyao kwenye vibakuli vidogo vidogo. Mtindo ule wa ulaji huwasaidia kula chakula kwa uchache sana. Kwenye mlo mmoja na pia huwawezesha kugundua kwa uraisi alia aliashibe. Sasa kibongo bongo utaratibu huu unaweza ukawa na changamoto kidogo kwani tamaduni zetu ni tofauti na zahawa ndugu zetu wa Korea. Licha yote hayo bado tunaweza kushinda changamoto hii. Kivipi? Mtu anaweza kujizuia kula kupita kiasi kwa kuongeza kidogo nidhamu binafsi. Wakati ukiwa unachiriki chakula fulani, hakikisha kuwa fahamu za kozote zipo katika riziki ile Na endapo utasikia shibe basi usisite kuwa chakula chakula hicho Utaendelea kula badai utakaposikia njaa Maisha mengine ambayo mtu anaweza kuishi huku akiwa bado analinda ngozi yake Ni kuepuka uvutaji wa sigara, unyuaji wa pombe wa kupitiliza, kutokuwa na masaya kutosha ya kulala Hapa tunamaanisha kulala chini ya masama nane, kutokuepuka kuepuka kain ambayo hupatikana kwenye baadhi ya maharagwe ya kahawa, kakao na kadhalika, Swala la pili la muhimu la kuzingatia katika utunzaji wa ngozi ni vyakula, Kuna aina ya vyakula ambavyo husaidia ngozi kutunza unyevu, na uwezo wa kujivuta hivyo ngozi huchelewa kuzeka. Kwa korea kama tunavujua kuwa bara lao limebarikiwa kuwa na aina vya kula vinyo utofauti mwingi, zaidi duniani. Mfano, mchele uliolimwa kule barani Asia, upo wa aina zipatazo elf kumi na zaidi. Hivyo inapokuja kwenye kuchagua vyakula, kula, faida na ngozi zao, huwa wanakuwa na machaguo mengi zaidi. Lakini vyakula kula ambavyo hutumia kwa wingi ni matunda. Hasa matunda yenye vitamin C kama machungwa Strawberries, black currants, pilipili hoho na kadhalika, Boga za majani hasa hasa cabbage na brokoli Aina zote za maragwe Aina zote za dagea ambao wao kuitwa ankovis Na mizizi ifana nayo na tangawizi Au manjana wanayoita Gingsen Kuongeza upatayo virutubishu vya vitamin C Utumianga pidonge vya vitamin C pamoja na seramu za vitamin C Kwa maisha ya uswahili vitu vingi ambavyo Wakorea hutumia huweza kupatikana hapa kwetu. Mfano machungwa, hoho, mizizi kama manjano, strawberries, dagana vingine vyote tulivyo hongelea hapo awali vinaweza kupatikana katika masoko yetu. Lakini vitu kama strawberries na broccoli husemekana kuwa na gharama kiasi kuliko matunda au mboga mboga nyingine. Ila bado unaweza kuendelea na vitu vingine vilivyobaki. Na bado ukaweza kupata viritubisho na kuweza kufikia matarajio yako, ya kuwa na ngozi yenye muonekano mzuri ingali umbri umekutupa mkono. Vidonge na siramu za vitamini C upatikana na katika famas mbalimbali mbali. pamoja na maduka ya vipodozi. Hila kwa usalama zaidi hakikisha unapata ushauri wa kidaktari kabla ya kutumia vitu hivi. Kitu cha tatu ambacho wa korea ufanye ni taratibu za upasuaji, na juwa tarifa hii umeipokea kwa mshangao kiasi, kwani jamee hii inaminika sana kwa kufuata taratibu zinazolinda afya lakini unaambiwa halialisi haiko hivyo jambo la kupasuliwa pahali kwa dhumuni la urembo ni kawaida nchini humo wengi wao huongeza proteini za collagen katika sehemu mbalimbali za nyuso hivyo ngozi huendelea kutunza unyevunyevu kama kawaida kwa njia bandia sasa njia hii haishauriwi sana kwa sababu huambatana na madhara mbalimbali mbali kama kuvimba uso sehemu ambazo collagen imeongezwa au kufaganzi sehemu hizo hizo kuepuka yote haya pamoja na gharama ya vitu hivi mtunibora bora aendelee kutumia njia za asili kitu cha nne ambacho wa Korea huwa wanafanya ni masaj. jami hii uamini hata kuongeza ncha vidole kwa taratibu usoni ni mojawapo wapo ya massage pia watu hawa wana massage za aina mbalimbali ambazo husaidia kuondoa weusi machoni, makunyanzi na kupendezesha zaidi sura ya uso. Wapo wanaoenda kwa wataalamu kabisa ili kupata huduma hii, na pia wapo ambao hujifanyia massage hizi wenyewe. Kwa maisha yetu ya Kiswahilini, kujifanyia massage naamini ndio itakuwa njia rafiki kwetu. Na pia ujuzi mzuri pia ambao unaweza kukusaidia hapo baadaye. Hatuweza kufanya masaji hizi unaweza zipata mitandaoni. Hivyo kwa mda wako wote unaweza zitafuta kwa kutumia jina la anti-aging korean face massages. Zoezi hili zima la massage husaidia kuongeza kiwango cha uzungukaji damu usoni. Hivyo kuhakikisha mzunguko mzuri wa oxygen ambao ni muhimu katika kufanya ngozi kuwa na muonekano wa ujana. Kitu cha nne na cha muhimu sana ambacho wa Korea uzingatia katika utunzaji wa ngozi zao ni uchaguzi wao wa viungo vya vipodozi mbalimbali katika kufanya maamuzi ya vipodozi ya vipodozi gani vya kutumia basi huzingatia vipodozi kwenye viungo vipovatavio au hutumia vipodozi vya viungo hivi moja kwa moja viungo hivi ni collagen elastin asali asidi ya hyaluronic na mizizi ifana nayo manjano al kama ginseng Viungo hivi husaidia sana kutunza afya ya Demis safi ndani ya ngozi. Hivyo kibongo bongo ukiwa unaenda kununua mafuta labda ama kipodozi chochote Angalia kama imetengenezo kwa viungo hivi katika maelezo ya liopo kwenye vifadhyo vya vipodozi usika. Je, yeah. ni mbinu gani ya kufanya ngozi iwe na muonekano wa ujana ulio ipenda? Au mbinu nyingine unazosifahamu ili kufanikisha muonekano wa ujana? Ingali umri umesonga. Karibu katika sehemu ya comment hapo chini. Tupate kuelimishana zaidi katika suala hili. Mpenzi mtazamaji, niliyokuletea makala hii leo ni mimi Atha Daima. Pia usisahau kuungana nasi kwa kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.